odă în metru antic. Nu credeam să a muri vreodată. Purul tânăr înfășurat în mantani, ochii mei înlățam visători. Te-au singurătăți, Când dura tu, răsăriși în cale, suferință tu dureros de dulce. Când în fund băui voluptatea morții. Și neîndurătoare, Jalnicard de viu Chinuit ca nesus Ori ca Hercul înveninat de hainai, Focul meu al stinge, Nu pot toate apele mării, de meu propriu vis, Mistuit mă vai. de meu propriu rug, mă topesc în flăcări, Pot să mai renviu luminos din el, Sarea Fenix, chiar mi-ochi turburători din cale, vino iar însân în sân bazare tristă ca să pot muri liniștit. Pe mine, mie redama.